Salamu alayka ya, ya Rasulullah Moshu A'udhu billahi min al-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Withi qal هذا البلد آمina Wajnubni wabaniy anna abud al-asnam Rabbi innahun azzalna kathiraan min al فت بعني فإه مني ومنصان فإنك بفور الرحيم رّنا إني أسكت من ذرية بوااد غير الليز ع عند بيتك ع بيتك المححظم رّنا يقييم الصلااح ربنا يقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سكب الله ولدين بما الله اسم الله اسم المستنصر اكد ابراهيم رتش Gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjedni i sačuvaj i mene i sinove moje da se klanjamo ku mirima. Oni su gospodaru mnoj, mnoge ljude na strampu su nadali. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjeri, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti uistinu frašaš i samilostan Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlinu koju se ništa ne sije, kod tvog časnog hrana, da bi gospodaru naš mozdvo obavljali. Zato čin da srca nekih ljudi čezno zanimast, jost kubbi irradni plodod ma da bi zahva anudio. Bismillah. Euzubillah ina shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala seydina wa nabiyhina muhammada sadiqin. Wa'lil aneem. Allahumma stur awratina wa aminna wa atina. Allahumma darrihna minma i rugi ka amana. Ma iyad al jalari wa nukam. Allahumma kun wala takun alayna. Ya dal wajudi wal ihsan. Fala dragom Gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima molimo ga sve zajedno da nijedna od njegovih blagodati za našeg života se ne pretvori u nedaću zbog naše godnosti prema tvojoj blagodati Salavat sala poslednjem božjem poslaniku i mene nikum Muhammed časnom časnoj porodici i zaista ništa nije lako osim ono što Allah na olakša pa ga sve zajedno zamolimo da nam olakša Samo ono što će za nas biti dobro na oba svijeta. Amin. amin. Draga, vraćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah, s.a.v. koja koje imam Buharija, zabilježio u ovoj hadiskoj zbirci koja se zove Sahi, vjerodostojna hadiska zbirka. Danas me jedan od hbaba upita, kaže, hoće li biti danas halki? Kaže, iz ove situacije. A onda Lenina on pade da u teškim belajima, kada muslimani i muslimanke nisu mogli ništa da urade, doli da se do ovom gospodaru obraćaju, jedan od adjeta čestitih robova je bilo da Masu sjednu i čitavu Buhariju pročite. I kaže, ne bi završli, Allah bi uklonio onaj belaj koji je sišao među vjernike. I zbog toga kažu da je jedan od bereketa halki hadisa Resulullah s.a.w. da Allah spriječava da na to mjesto siđu belajim. Dakle, kada se izučava hadis Rasulullaha, dakle, spominje se uzvišeni gospodar, spominje se njegov minjenik i uči se o njegovom stilu življenja, to spriječava da iz jednog mjesta izađe bereket. I da nimet, a to je Allahova blagodan. U arapskom jeziku nimet znači blagoda. A znate kako se kaže nedača? Nikmet. Samo malo promijeniš riječ. Tako da nimet lako može postati nikmet, Blagodat lahko postane nedača kada se mi prema njoj ne odnosimo na adekvatan način. Toliko su ljudi prije nas čuvali traženje znanja, da je jednom od njih sin umro, jedinac. Kaže, nije nizašao, klaneo mi je džanazu ispred džamije i vratio se u džamiju da završi predavanje koji. ima. Kaže, vi ga ukopajte. Dakle, vjerujte da ono što trebamo, i ovo dolazkom ovdje, kod gospodara nije tijeste, da jačamo svoju vezu sa gospodarom. Draga braćo i sestre, tri temeljna odnosa ovdje mi gradimo. Prvo je odnos našim gospodarom. Učimo onjem. njem. Hanuma mi kaže na pijac prije par dana nije bilo one kiši. Jedan čovjek se, kaže, okrenuo i pogleda u nebesa i rekao ne uzubila, kaže, šta se ova igra sa nam? Prije par dana. Znači ovdje uči šta smiješ o Allahu, reći I kako se smiješ Allahu obraćate? Onako kako nam je On objavio, da ne bude to sebe, jer gledajte, nijedan belaj, Allah je najprevedniji, nijedan belaj ne siđe da ga nismo zaslužili. Nijedan problem ne dođe da nismo ga mi zazvali, neki od nas, ne konkretno možda mi, nego neki u našim okruženju. Dakle, prva veza veza sa gospodarom, druga veza, pravo koje On kod nas ima. Koliko ljudi u Bosni i Hercegovini namaz nekada? Allah je s nebesa spustio knjigu i spušta kišu. Knjigu smo tako tretirali da smo, nažalost, zanemarili glavnu naredbu, atimu salat. obavljajte namaz ili uspostavljajte namaz. I treći odnos koji evo ovdje pokušavamo učiti jeste kako, na koji način se jedni prema drugima obhoditi. I prema muslimanima, i prema nemuslimanima, i prema mlađima, i prema starijima i prema svojim profesorima i prema onim koji su možda naši učenici i naši studenti. Ja molim vas da ovo imate na umu kada dolazite. Ne možete dolaziti samo onako. Ako dolaziš samo onako sjed ti onako. Kaže jedan je šejh pozvoga njegov, albao ah, kaže ajmo kaže da izađemo, kaže na vikend skod mene. Pa kaže šta ćemo raditi tamo? pa kaže malo ćemo Kur'an proučiti, zikrit ćemo, možda ti neki drz odr. Pa kažem, šta radimo ovdje ka istotu, pa kažem, što ćemo da tamo ići, kažem, Čemo rad, ćemo raditi, ćemo pa. raditi. Imajte na da, kad dolazite ovdje, zajedno sa vama ja, pročitimo svoj nijet. Ne bih Allah dao da to što smo došli da čujemo, kaže Allah i kaže poslanik, bude povod da se otkloni belaj. Da se skloni i belaj koji smo možda mi ili neko nama blizak ili neko koja je u našoj narodu možda svojom jednom rečencom izaz. Zanim si na uzu vila dragom, Allah, a na televiziji vidite svaki dan, svaki dan vidite bogoguljenja Allah, dragi, zna na desetine puta. Svaki dan. Pa evo, ti si možda blag insan, pa te neko jednom uvrijedi, dva puta uvijedi. Tako mi Allah, niko plemeniti i blaži od Allaha. Pa pustiji, pa pustiji, pa pustiji. Pa onda opomeje. I da znate, u suri Arab, gospodar, kaže faraonovom narodu, farsana alehimu, Koje je prva, prvo upozorenje bilo faraonovom narodu? Farsalna alehim ut tufane. Prvo smo im potope stali. Jer je to prirodna nepogoda koja dolazi od čega? Od one kiše koju je Allah dao da bude razlog da dođe sjeme iznikne iz zemlji. Ta blagodat se pretvorila u iskušenje. Ja bih vas zamolio da se na početku sjetim imamo Buhari, Fatihom i Bogom, Rilani Lillahi Wabarak. 13. poglavlje Babu ti kem tu salil mer etu fitijav ukoliko odjeće žena može obaviti namaz. Vi znate da je jedan od uvjeta obavljena namaza pokrivanja avreta. Zanimljivo je da ima ljudi koji kažu da je možda uvjet Allah najbolje zna. Ako je uvjet da ti namaz bude valjan to da si pokrio stidnu mjestu uvjet je možda da ti je namaz primljen da te odvrati od loših dijela. Ako je uvjet, dakle, da mi namaz bude baljan, to da je moje stigno mjesto pokriveno. Uvjet da mi namaz bude primjen je da me odvrati od lošeg. Šta je, kaže argument, riječi uzvišenog gospodara. Mumker, zaista namaz odvraća od zla i razvrata. Onaj ko je u namazu, a nije daleko od razvrata, nek se dobro prispita. Možda je da nas Allah, dragi, sačuva sve u svoj namaz na čistu fiskulturu aj krimat jedan od velikihhavma i krima iz generacije, tajvina je reka lewareet đe seda fiubile ed za ethu. ukolikovi u jednom komadu uhagli odjeće pokrila svoje čitavo tijelo, dakle je bio toko išiiro i, i, i ovaj ve komad odjeće ne poga plat im nepo kaže ukolikovi ona uspjela da porijje čitavavo svoje tijelo namaz bio biovalja. Hadisje, o nečemu što se dešavalo u vremenu Rasulullah i što je bio društveni običaj. Pa ćemo pritati. Haddesena Ebul Jeman, prenio nam je Ebul Jeman, kala akberena šuajbuna ni zuhriji, prenio nam je šuajb od zuhrija, kala akbereni urve, od urve radijallahu anhu, enne Aisheta radijallahu anha, kale, da je Aisha radijallahu anha, reka. Sada ona opisuje nešto. I zanimljivo je, ona je prenijela od Resulullaha s.a.v. preko 2200 hadisa. Znači, od Božije poslanika Muhameda s.a.v. najviše hadisa prenijel Ebu Hureyre nešto više od 5000. Međutim, njegova hanuma je prenijela 2200. I kažu ljudi koji su se bavili hadijskim naukama da je u suštini Hazretija i Iša prenijela najviše. Zašto? Zato što kaže hadise Ebu Hureyre prenose i drugi. Dok Hazreti ajišine hadise, dakle, koje ona vidjela iz blizine Resulullah, često prenosi samo ona. Lekad kane Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam i usallil fečar. Kaže, Boži poslanjik sallallahu alaihi wa sallam bi klanjao sabah namaz. E slušajte sad ovu. Fa ječhedu mahu nisa'u minan nu'minat pa bi sanjim klanjale i žene vjernice. Klanjao bi Boži i poslanik, s.a.v. u džamatu, dakle u Medin, i dolazile bi žene, i kako je Hazretja Iša opisuje? Je li opisuje muslimaki ili vjernice? A ima to ono, kaže, kada vidiš čovjeka da stalno ide u džamiju, što da mu posvjedočiš, islam ili iman? Iman. Dakle, idara ejter radžule, ja'tagul mesjid, fešhedu lahu bil iman. Kada vidiš da je čovjek vezan za džamiju, kaže, takvom čovjeku možeš posvjedočiti ima. Mutelef Ahad fi murtu hinne. Umo ta u njihova ruha njiho vodjeću. Some jerđne ila bujuti ma jarif Ahad, kaže zatim bi se vvraatli ne bi prepozna. U drugom predajju voga hadisa koji će uskoro imati jakobogda kaže laju Refne Minel Gales. Ne znaju se jer je Rasulullah praktikovao da klanja sabah namaz u trenutcima najveće tmini. Kada tek nastupi i kaže ne bi se znala jer je toliko bila ustanoć još uvijek. Dakle, prije prije približavanja vremena vremena svitanja. Ovaj hadis Božijeg poslanika, salallahu alaihi ve sellem, mi smo kazali da je hadis sve ono što je Božiji poslanik radio, govorio, šutnjom odobrio, kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim vrlinama i karakteristikama. Ovdje Hazretja Iša nama opisuje nešto vrlo značajno. Opisuje nam kako je disalo društvo u vrijeme Resulu Baha Salomala. Jedna od stvari koja se u ovoj krizi će se pokazati, ove nedače koje su u Bosni Desle, i regioni, pokazat će se kakvi su ljudi. Dakle, možete nekada neku informaciju koja vam se čini beznačajna, tako duboko pročitati i tako razumijeti kako se trebate ponašati u društvu da je to čudojerno. Sjećatac je koliko su puta kazali da ima 300.000 žiranata koji su prevareni. O čemu vam to govori? O dubokoj krizi morala jer ih je mogao prevariti samo onaj ko im je dobro blizak. Jer niko ne bi garantovo za tuđi dug da se ne radi o s kim imaš ili rodbinsku uvezu ili dugogodišnje prijateljstvo. Isto tako, kada vidiš ovo što se dešavalo u vremenu Resulullah, Hazretija Iša kaže... Bila sam, klanjao bi Boži poslanik s.a.v. onaj sabah. E sada, kako će ona znati ako ona ne ide u džamiju da se to dešava, da bi žene izlazile? Znači, osnova je da su žene klanjali isto kao i muškarci u džamiju. Dobro, danas, ja zaista predajem rahmet, pored mnogih džamija prođim, pa samo predam rahmet. kaže malam vam rahmeti, dok je njega bilo, bilo i džami kad je hađija preselio hađinca koja otvarala džamiju i zatvarala, nema više ko da otvori i zatvori džamiju. Umahali deset momaka, stavlo bi mogli iz korijena iščupati. Znači, u 30 dana, imao bi tri dana obaveze prema svojoj džamiji. Jednom u deset dana da se obazali, barem sabah akšem i jacija da se klanja. Šta kaže Hazretija Iša? Klanjao bi Boži poslanik, s.a.v. sabah namaz. A onda nam opisuje šta se desilo, I ovdje je značajna sva. Dakle, ona je prisustovala tom. Čak se u hadisu Božijeg poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, kaže La temna'u ima Allah, me sađid Allah. Nemojte braniti Allahovim robinjama. Ona je robinja Allahom, nije tebi. Nije tvojoj djeti, koliko god tu nama se sviđalo da, da nas izmeti. Ona je Allahova robinja. Ona ima hak gospodara koji je najpreći. A zretve iša kaže, klanjao bi Božiji poslanik, Fe ješhedu mahu, pa gledajte, ne kaže pa sam vidjela bilo je nekih žena nego kaže pa su šehide šta znači šta je kelime šehade pa su svjedočile ovo, ovo je zanimljivo zašto ne kaže pa su bile tu neke žene ne pa kaže pa su subhanallah kaže Ulema zaista je znanje takvo kaže kad ga imaš doziva kaže gdje je rad Kenane gdje je Kenane, gdje je dijelo Znaš nešto Ibrahime gdje je dijelo Fatima gdje je dijelo Emina, gdje je djelo? Pa kaže, ako svome znanju ne dodaš djelo, kaže, umre znanje, umre u tebi, ne živi više. I zato kaže, pa su svjedočile, isto kao što kelime i žehadetom svjedočimo vjeru, one su svjedočile sabah namaz. Meni je žao ako bi trebalo promijeniti, meni je drago, kad sam čuo jednoj našoj bratskoj, prijatelskoj zemlji, kada je došao novi muftija ili glavni muftija ili Reji Sulema prvo što je naredio kaže ne smije biti džamije gdje nema heftičnog dresa i kaže iz je zbirke iz Buhari sad zamsi to je Turska sad zamsi na desetine hiljada džamija on isto ona, jel ne znaš pripremiti ja ću ti pripremiti poslati tvoje je da ljudima kažeš kaže Allah, kaže poslanik dadneš smjernicu, pomogneš ih u tome da budu dragom gospodaroda. Ono što bi kod nas trebalo promijeti jeste ta izolacija, totalna izolacija naših sestara, majki, kćeri. To je totalna izolacija, imanska izolacija. Imanska, znači izoliruo si od osjećaja. Pa ka, u džanji, ko, koja je koncentracija meleka? Mi im uskratili to da može doći onako što dođemo ti ja I to je paradoks. Vi znate da je žena upravu unijela mimberu džanji. Jer je Boži poslanik, salallahu aleyhi ve sellem, držao hudbu sa onoga panja koji se zvao Hannan. Pa je ušla žena, kaže, Boži poslaniće, moj, moj sin je, kaže, stolar, hoćeš li da ti napravi mimber? Da ti napravi neku istaknutu u mjestu s kojim ćeš govoriti? Pa je Boži poslanik to pozdravio s njene strane, kazao, neka napravi. Unesen je mimber i onda je onaj panj. Kaže, čulo se kao da ječi, kao da je malo djeta. Tada ga je Resula zagrlio taj pan i pomilovao, kaže, dok se pan nije smirio. Ali zamislite paradoksa, braćo i sestre, da smo mi, koji to njegujemo u svojoj lijepoj tradiciji islamskoj, da je žena bila ta imala inicijativu i minbe, Božijem poslaniku, salalahu alaihi vselem, na njenu inicijativu ulazi u džamiju, mi smo se pobrinuli da da žena ne klanja, da ne klanja džum. Mi i ti ja imamo barem džum, pa dođemo, čujemo nešto. Oporavimo sva srca subhan. Dalje kaže ni sa u minat, dalje kaže žene od vjernica. Ne kaže mlade, ne kaže stare, ne kaže ovi, ovoga ili onoga plemena. Dakle sve su prisutovali. Dalje kaže mutalafiat fi murutihi nikaje bile su samo u svoju odjeću. Evo ovdje imam Buharija hoće da da neki argument za za naslog. kaže Dovoljno je, kaže, da žena, ako ima jednog ko osnova je da znate da žena ima haljinu, dakle, onu koja pokriva njeno tijelo i da ima ono što se naziva nehiđav, u arapskom jeziku mahrama, kojom se pokriva kosa i čitavo, čitava glava osim onoga što je pansko. Dakle, čak i ovaj dio ovdje smatra savret. Kod ženi. Znači, hijab žene i muslimanke je ovo. Ovo sada što imamo, tren, ovo otkrivanje ušiju, otkrivanje vrata, otkrivanje, to je samo karakteristika drugih religijskih zajednica i pokušaj da se pobjegne od onoga što je suština. Suština je da, kako je Boži poslanjih s.a.v. rekao Hazreti Esmi, Esma, kada žena postane punoljetna, od nje se smije vidjeti samo ovo i pokazao je na svoje lice, mu i pokazuje na svoje šaki. Ostalo treba biti pokriveno. Osnova je da žena ima haljinku i da ima, ne se Hidjao, u arapskom se zove Himar. I Himar je šta? Kaže, to je šal ili veo kojim žena pokriva svoju kosu i glavu osim, osim lica. Zatim kaže, Hazretja Iša, opisuje šta, se, šta bi se dešavalo. Vraćale bi se te žene svojim kućama a da ih niko ne bi znao. I ovdje hoću jedan detalj. Imate ljudi koji su znali živjeti i 40 godina činiti dobro. Da niko ne zna da su činili dobro. I osnova u svakom dobru kojeg činiš jeste da pokušaš da to bude samo nešto za što zna gospoda. Tada ćeš imati osjećaj slasti koji kad ti neko rekao hoćeš li dunjaluk ili to ti bi rekao hoću to. Hoću nasudnijem danu kad izađem s tim djelom da niko osim tebe gospodaru nije znao za to dijel. Danas ima potrebu. jo ona je bolesna potreba. Bolesna potreba da znamo što se svakome je dešavao u životu. Tvoja privatnost, ja moram kao musliman poštovati tvoju privatnost. Danas se vaša privatnost, nažalost, i vašim naporom izlaže. Nemojte to dozvoljavati. Pogotovo su u opasne društvene mreže. Ako činimo dobro, možemo nešto, ako je zajednička akcija. Zašto da ne. Hazreti Ebu Bekr kao halifa muslimana je izmetio jednu starcu koja je bila na periferiji Medine. Niko nije znao da li je Hazreti Omer. Zašto? Zato kad je preselio Ebu Bekr da nastavi Omer da žena ne ostane bez. Zašto? Moram imati svoja tjela za koja ne zna niko osim gospodara. Čak na sabah namaz, kaže, došle bi na sabah namaz prilika da se imanski napunio. Zamisli čast gleda Resulullah s.a.v. nije bilo perdi između muškaraca i ženi prije par dana sam vam govorio mi se moramo naučiti kao vjernice i vjernice ponašati ni jedan zid ne može odvojiti ono što se nije odvojilo u tebi ako se u tebi laž, istina su se odvojile i ti znaš što je laž, znaš što je istina znaš što je Allah, znaš što je Allah vanjske perde tebi ne znače ništa kaže ne znaju se, niko ih ne bi prepoznavao ovdje posebno Hadis je Božijeg poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, da nas Allah dragi uputi da ga svi praktikujemo. Kaže, Bešir meša ina bi dulam, kaže Božji poslanik, obraduj one koji hodaju u tmini noći, to je sabah, jacija namad, jacija namad, sabah namad, obraduj one koji hode u tmini noći, bin nuri tam i omelqijam, sa potpunom svjetlošću na sudnjim dani jedini koji će imati punu svjetlost na sudnjem dan su oni koji su čuvali. I znate, još jednu vrijednost jaci je sabaha namaza. Šta kaže Boži? Al ajet u ledi bejnena wa bejnal munafitin šuhudu la iša i osoba. Kaže, ajet, dokaz da osoba nije munafit jeste kada dolazi na jacu i dolazi na sabah. I pogledajte danas, evo, da Allah dragi nas sve puti. Prvo da meni oprasti. Ako ni za što nemam izgovora, nemam izgovora za u Mahalskoj džami za sabah i jaciju. Jer sam uglavnom tu. To su barem ta dva namaza koja mogu klanjati u svojoj Mahalskoj džami. Pa ne mogu klanjati sabah i jaciju. Mogu klanjati barem sabah. I onda se osjeti. Zamislite, evo, gledajte koliko je nas. Allah, dragi, znate, i danas, jučije, sinuca slušao hadis Resulullah s.a.v kad je pitao, kaže ko danas posti pa niko nije postio osim Ebu Bekra pa je pitao Resulullah ko je posjetio danas bolesnika pa je rekao ko? niko, samo je Hazret Ebu Bekra pa kaže Resulullah kad je nabrojuo te stvari kaže tako mi Allaha neće se to spojiti u danu čovjeka, vjernika, muslimana muslimanke, a da neće ući u džene ja sad imam strada da pita koji je utro sklanio sabah u džematu počeš od sebe Pa ne možeš svako jutro, subotom i nedeljom, kad nemaš možda obavezana fakulteta, ali nemoj dozvoliti da ti minimum veze sa džamijom ne bude uspostavljeno. Ovaj adis je opis i stanje muslimana a danas će se promijeniti kad mi počnemo u svojim kućama mijenjati odnos prema namazu. Mi smo u mjesecu Ređepu. U mjesecu Ređepu je bio i Isra i Mjerađ. Vi da je jedini ibadet koji je propisan na nebesima. Jedini ibadet je namaz. Svi ostali ibadete su propisani na, na zemlji. Jedini ibadete. Pazite, kao da ti gospodar kaže, hoćeš li da imaš vezu sa mnom? Hoćeš da se odvojiš od ovog zemljanog sebe? Jer su stvoreno te zemlje. Tvoj prav otac je stvoren te zemlje. I stalo te nešto vuče u tu zemlju i na kraju te ukopaju u tu zemlju. Hoćeš da se odvojiš? Hoćeš da se uzdigniješ? Hoćeš li? Često s govorimo na paralela. Sad gledam u vas. Otićte i vi ja na obližnje brdo, popendi se na zgradu, gledaj tog istog insana kojeg sada gledaš ovako. Gledaš ga potpuno drugačiji. Pa vidi ga kaže ko lišniji. Može biti ne znam ti ko. Namaz vjernika oplemenuje. Njemu, ne drugi ljudi, nego čitav ovaj dunjaluk. Budi je beznačaj. I zato ja se ne mogu, kada sam prvi put čuo taj stih, mislio sam, zar to može čovjek reći? A onda, kad sam malo razmislio stvarno u pravi, Kaže pjesnik da saha minkar vudufel kullu hainu Ja Rab, gospodaru moj, ako me ti voliš, meni je zaista sve lako. Kako ćemo biti lako? Kako ćemo biti kad izgubi voljene osobe biti lako? Kako ćemo biti kad izgubi i me je tako lako? Kako ćemo biti kad Boži i mi neuspije lako? Kaže, gospodaru moj, ako ti mene voliš, meni je sve lako. Kaže dalje turabi, I gospodaru, sve što je na zemlji, u očima mojim je, je zemlji. Ništa se nije odipao. Sve je tu u tvoje stvari. Draga, braćo i sestri, obratimo pažnju ove ovaj element. Obratimo pažnju na činjenicu da je Hazretija Iša, radijeloh, ona posvjedočila nešto iz vremena Bože i poslanika, salallahu alivu sallam, i nama to pred njima. Obratite pažnju, ja vas molim naše mahalske džamije vabe, ovo što se dešava danas, zamolim vas na seđu, učite do porodca iz, ne znam, iz Maglaja, Zvao sam glavnog mama da ga upitam kakva je situacija. Porodca izmagla jasna krova svoje kuće doziva, kaže, da dođe neko da ih spasi. Draga braćo i sestre, 20 miliona ljudi u Siriji od udmeta Muhameda salolavali. pa ovakvih ili onakvih već tri godine pati. na se uvidite, malo kiše i bujca Pa onda razmislimo, subhanallah, gospodaru dragi, koliko si nam dana dao i lijepih i sunčanih i kišnijih dana da nikakvog abelaja nije bilo. Ja bi vas zamolio, pogotovo na sežni, učite dobu, gospodaru odkloni od nas, gospodaru odkloni od nas ovu nedaču, a ti si zaista najmilostiviji. Učite tu dobu, molite Allah, želšanu dobu stanete. Koliko gotovi govorili, neće kiša stati, hoća kogog da. Kad deset ljudi, sto ljudi, pa nas seđi, pa u dovama, pa nam, u namazu, pa prouče neku kuransku suru i kažu, gospodaru, molimo te da se, da, da se zaustavi ova kiša. Vjerujte, to će se promijeniti. Zakonitost u ovome kosmosu je takva, kad se srce odano Allaho okrene, okrene njemu Allaho, dragi imene, a stvar. Bez obzira koliko se činilo da ne može. Ja molim gospodara da čuvamo namaz da nas počasti ako bog da da naše sestre i majke da se i one odgajaju u jamiama košte nas Allah žele anu počasti. Ameen. Euzhu billahi min je šeitanu rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min wafa wa wafa gospodaru naši smilu i nam san nemoj nas kazni. Gospodaru molim te blagodati tvoje da blagodati ostani. Gospodar, sačuvaj nas od toga da kiša, belaj nama postanje. Molimo te, gospodar, pomozi svakoga onoga koji je ugrožen u našoj zemlji. Gospodar, pomozi one koji su naše vjere i onih koji su daleko od tebi. Sve nas zajedno vrati sebi, gospodar, u najvišim temenom, molim. Molimo te, gospodar, smiluj nam se dok hodamo po zemlji. Smiluj nam se, gospodaru kada nas puste u zemlji. Najvećim temenom, molimo, neka nam Kur'an bude radost očiju naših. Neka bude radost srca naših. Molimo te, gospodaru, da od Kur'ana ono što smo zaboravili ponovo naučimo. Najvećim temenom molimo da ne dozvoliš da iz naših grudi Kur'an izađe. Najvećim temenom molimo da iz života naših sunne Tvoga miljenika ne izađe. Molimo te, gospodaru, da nas vode najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vode najbolji među nama. Smiluj se našim roditeljima onako kako se oni nama smilovali kad smo mali bili. Počasti nas, gospodaru, da namaze obavljamo. Počasti umjet Muhammeda s.a.v. smirenošću. Počasti nas, smirenošću na oba svijeta i uvedi nas među svoje dobre robove. Gospodaru neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru podaj studentima, našim i studenticama, uspjeha na ispitima. Gospodaro, neka ne obrukaju umet islama. Gospodaro, podaj onima koji još nisu oženjeni judati. Podaj im da budu od onih tvojih robova koji su se usrećili braku. Gospodaro, neka ne budu nesretni u brakovima svojim. Podarim potomstvo i na faku koja će halal biti najvećim temom molimo gospodare subhana rabbika rabbil izati amesfun wasaladna musa yes, alhamdulillah rabbil assalamu alayka